אז הנושא שהיום שם על uh, ליבי לדבר היום, קראתי צנעה נפשי. צנעה נפשי. אנחנו אתמול בא, בא, בדמשקה, בבית קבוצה, שבנו <אז> את השיר הזה, קבוצת בית, שבנו את השיר <אז> <אז> <אז> ואני באמת... אבל לא בגלל השיר הזה, <coughs> לפני כבר כמה זמן, אני חשבתי על נושא הזה, מה זאת אומרת צמאה נפשי? מה זאת אומרת להיות צמא? <coughs> איך, איך אנחנו יכולים להיות צמאים? ממה אנחנו יכולים להיות uh, צמאים? ואיך לשמור את זה, לשמור את הזה uh, בתוך לבבות שלנו? אז בואו נפתח תהילים מ"ב מ-1 עד 3. אנחנו נסתכל כמובן על הדוגמה של אייל ואיילה, ונסתכל גם על צמאה של אייל או איילה, ודרך דוגמה זאת אנחנו גם נראה איך אנחנו יכולים להיות אה, כמו אייל. אה, צמאה לאלוהים. מ"ב תהילים, מ-1 עד 3. למנצח משכיל מז... לפני כורח. כעריה תהרוג על עסקי כנפשי תהרוג עליך, אלוהים. צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי. מתי אבוא ואראה פני אלוהים? אמן. לפני שאנחנו נסתכל ונבין מה זה צמאה של אייל ומה זה צמאה שלנו בשביל אלוהים, אנחנו צריכים להבין את הרקע של הפרק הזה. כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שבדרך כלל התמונה הזו של תהילים זה שדוד כתב את זה. אבל אנחנו רואים שהוא לא כתב הכל, ופה במיוחד הוא לא כתב את זה, זה היה כתוב לפני... לפני שהוא היה חי, אבל זה כן היה כתוב בשבילו, בזמן שלו, ואני אסביר. Uh, קודם כל, אנחנו ראינו <coughs> פה בנים של קורח. במדבר 26-11 כתוב שבנים של קורח הם לא נפטרו. בזמן שמשפט של אלוהים נפל על קורח וכל הנשים שעמדו נגד משה, <coughs> בתוך עם ישראל, הם הביאו את המרץ, <coughs> בתוך העם. <coughs> אתם זוכרים שאלוהים שפט את כל, את כל החבר'ה שלו שעמדו נגדו. עכשיו, הילדים שלו, ומדרש אפילו נותן את השמות שלהם, שזה היה ישיר, אלקנה ואבי אסף, הם אה, לא הסכימו עם האבא שלהם, הם לא עמדו איתו, הם עמדו בצד, ואז אלוהים שמר עליהם. ובגלל שהם עשו את הצעד האמונה הזאת, למרות שזה היה קשה לעמוד נגד אבא, אבל היה צריך לעמוד עם האמת, והם הסכימו עם האמת ומשה, והפרידו את עצמם מאבא שלהם, אלוהים בירך אותם ושפך עליהם רוח הקודש, ואז הם כתבו את התהילים האלו כנבואה לעתיד. הם כתבו את זה לזמן של דוד, למלכות של דוד, יש מקדש שאומר דבר אחד. דבר שני, הם כתבו את זה גם בזמן שעם שלנו היה בגלות בבבל, ובזמן שכמובן הריסת בית המקדש השני, אוקיי? שהרסו את בית המקדש השני ולקחו את העם שלנו לבבל, אז אה, הנבואה הזאת הם כתבו בשביל הזמנים האלה. זה מעניין שזה לא רק שדוד כתב, אבל מעניין אותי שגם כתבו בשבילו, בזמנו, שהוא נכנס בזמן הקשה, הוא גם קורא משהו. כמו שאנחנו היום קוראים משהו שהיה כתוב על פי רוח הקודש, כנבואה בשבילנו לזמנים שלנו. כי למרות שאנחנו קוראים את הסיפורים של מישהו שהיה פעם, שגר מתישהו איפשהו, אנחנו עדיין יכולים להתייחס ולראות את עצמנו בתוך הסיפור הזה, שהיה כתוב לפני 2003, 4000, מעניין. זה רק כוח הקודש יכול לעשות דבר כזה. זה לא סתם בהיסטוריה, אתה לקחת איזשהו ספר שהיה כתוב לפני הרבה שנים, ואז אתה כותב כהיסטוריה. טוב, מעניין. אבל זה משהו שאתה יכול להתייחס לזה היום, עכשיו, תכלס. ולדוד, ולעם ישראל, שהם היו בגלות בבבל, היה כתוב ומוכן את הטילים, במיוחד מ"ב. עכשיו אני רציתי גם לציין ולהגיד שאנחנו עושים את הקורבן של uh, לעמוד עם האמת או לעמוד בתוך האמת. לפעמים זה גם עולה לנו את היחסים עם החברים שלא מאמינים. אם לפעמים בתוך המשפחה, שיש בתוך המשפחה מישהו שלא מאמין ואתה כן מאמין והם נגד זה, והם אומרים אתה צריך לבחור או בין אלוהים, או, כן, או אותי או אלוהים, ואז בן אדם כואב לו, הוא צריך לשלם מחיר, ואז הוא בוחר את אלוהים, כמו שבני קורח עשו, אבל למחיר הזה יש שכר. אלוהים כמו שברך אותם, גם הוא אותנו, עד כדי כך שהסיפור שלנו כנבואה או כחיזוק מתחיל לעודד את האחרים בזמן הקשה שלהם. כמו שהתהילים האלו, היה, היה כוח וחיזוק לדוד, לעם ישראל, בזמן שהם היו בגדול. גם הסיפור שלך, אם אתה בוחר ללכת על פי אמת, למרות שזה אתה תשלם את המחיר של יחסים עם החברים, הם לא יהיו חברים שלך עוד, כי אתה בחרת את האמת והם נגד האמת. אלוהים ישתמש בך עד כדי כך שהחיים שלך ידברו לחיים של מישהו שהחיים שלך יהיה חיזוק וזה יעודד את מישהו אחר בזמן הקשה שלו. והחיים שלך זה יהיה כמו ספר שהוא קורא והוא רואה את עצמו גם. כמו שעם ישראל קרע את התהילים האלו וגם הם ראו את עצמם בזמן הזה. פסוק שלוש הוא כזה מאשר שזה באמת היה גם, ואצלי זה כתוב שזה היה כתוב על בית המקדש, פסוק שלוש, כותב פה, שמתי יבוא ואראה פני אלוהים. <laughs> כלומר, היה אפשר לראות את פנים של אלוהים בתוך בית המקדש. אז כשהם שואלים את השאלה, מתי אני אראה אותך אלוהים, זאת אומרת, מתי אתה תחזיר את בית המקדש? כי לעם שלנו, אלוהים ובית המקדש זה, זה בא ביחד. ובגלל זה... עמים אחרים לא מבינים, אבל בגלל זה יש צוואתם הזאת בעם שלנו להגזיר את בית המקדש, כי הם זוכרים איך אלוהים היה פועל דרג בית המקדש. אז קודם כל, כן, זה הרקע, וזה גם קודם כל לעודד לנו, שאם אתם עכשיו עומדים איפשהו באמצע וחברים שלכם אומרים, מה אתה מאמין, במה אתה מאמין, אולי אני אתרחק ממך, כי אתה מאמין בישוע. Uh, אל תפחד לשלם את המחיר הזה, כי הוא מברך אותך, ייתן לך רוח הקודש ואתה תהיה ברכה גדולה לאחרים בעתיד. עכשיו, בואו נדון ביחד, נחשוב ביחד על עייל או עיילה, אוקיי? כתוב שהיא צמאה, כמו שהיא צמאה לשתות. מים, גם אנחנו צריכים להיות עם הצמא הזאת בשביל אלוהים. עכשיו שאלה, למה היא צמא? ממה? עכשיו, אנחנו לא מדברים בדרך כלל שאנחנו שותים מים, גם ככה, כן? זה לא הצמא הזאת שהאייל רוצה לשתות, שבדרך כלל רוצה לשתות, גם אריאל רוצה לשתות, גם חתול רוצה לשתות, זה לא הצמא שאנחנו בדרך כלל רוצים לשתות. כי עם זה אנחנו לא משווים את הצמא לאלוהים. זה מדובר על משהו יותר גדול, יותר חזק. יש סיבות, יש הרבה, אבל אנחנו נדבר על שתי סיבות, נחשוב ביחד, שתי סיבות של הצמאה של היה. עכשיו, שואל אתכם עכשיו, ביחד, מה אתם חושבים? צמאה, כן? ממה, סליחה, היה? מאיפה באה את הצמאה? הזאת, חזקה, משתת מים. למה? כי הוא בורח, כן, הוא בורח. מישהו, אוקיי, עוד? רץ. רץ, אולי? שהיה יבש, כן, במי זה קיבל יבש? עשר גשם, אוקיי. בסדר גמור. אוקיי, אז נתחיל מראשון. נכון נכון כן אמרתי שיש הרבה סיבות דיבר על קודם כל הצמאה מאוד מאוד חזקה אנחנו מדברים על צמאה חזקה צמאום צמאום? צמאום זה צמאה אז זה בזמן שאיילה יולדת אוקיי? Okay, בזמן שהיא יולדת, אומרים שהצמאה שלה מאוד מאוד גבוהה, חזקה. ולפעמים קשה לה ללדת. ומדרש אומר שאלוהים היה שולח בטבע את הנחש כדי לנשוף בכניסה של הלידה, שזה יותר רחב, ואז הילד יוצא. תשמרו את זה בראש, אוקיי? Okay. מה זה קשור לעם ישראל בכלל? ומה הרקע שנתן? ועכשיו האלה שהיא בלידה שצריכה ללדת ואז צמאה. כשעם ישראל היה מאבד את הצמא, תקשיבו טוב, אלוהים היה תמיד שולח אותם לגלות. כשהם היו, היו מאבדים את הצמאה. הוא היה שולח אותם לגלות עד שהמצב, עד שהצמה שלהם תחזור אליהם והגיע למצב שהם רוצים כבר לצאת מהמקום שלהם ולחזור למקום עם אלוהים כמו ש... וזה מאוד דומה לאישה שברעיון ועוד פעם היא צריכה ללדת, והיא גם צמאה מבחינת, היא גם רוצה כבר ללדת. היא רוצה כבר להוציא את הילד. קשה. משווים את זה עם עם ישראל, שהוא בגלות, ואלוהים מביא את המצב הזה של צמאה עד גבוה, שהם כבר לא רוצים להיות במקום הזה, הם רוצים להיות עם אלוהים, הם לחזור להיות במקום שלהם. ואלוהים משווה את זה עם אישה שבריון שכבר רוצה להשתטרר וללדת. וכל הזמן אלוהים היה שולל גם את האויב כמו נחש כדי ללחוץ קצת על העם שלנו, כי קשה לעם שלנו לזוז לפעמים, ואז זה פותח את הדלת והעם שלנו יוצא החוצה, זה כמו לידה של אישה. והעם שלנו חוזרים למקום שלהם. עכשיו, בשביל איזה? חברים, <coughs> בשביל אלוהים לשמור את הצמאה שלנו, לפעמים הוא שם אותנו במקום לא נוח לנו, במקום קשה, במקום שלא שייך לנו. למה? כדי שאנחנו גם נגיע כמו עם ישראל למצב הזה של צמאה. וכמו אישה שמוכנה ללדת, אנחנו גם נבחה ונרצה שאלוהים כבר יעשה משהו ושהוא יוציא אותנו מהמקום הזה למקום שלנו. ככה אלוהים, הוא שומר על עצמה בשבילו. האם במקומות שאתם מרגישים זה לא, זה לא, זה לא מקום שלי אלוהים? איפה אתה שמת אותי? מה, מה זו תקופה כזאת? קשה, לא נוח, כמו יהודים בגדות, זה לא המקום שלי, לא מרגיש נוח. ואז שם העבריין מתחיל לעשות את כל התהליך של הצמאה. שם אתה מתחיל פתאום מרגיש, אני צריך את אלוהים, אני צמא, חסר לי משהו. הצמאה להיות במקום שלי, כמו שאם עם ישראל... הגבול הזה של אישה שמוכנה ללדת ורוצה כבר ללדת את הילד. עד כדי כך צריך לראות לנו גם את הצמא הזאת בשביל עינינו. זה דבר ראשון. דבר שני, אמרתם נכון. האוכל אחד מהמזון שהכי טעים <תאים> וטוב ורצוי לאריה, זה אייל. ידוע. שאריה מאוד מאוד אוהב את העניין. כי יש לו בוסר. וזה טוב גם להשוות את העניין עם המאמין. וגם השטן הוא רץ אחרי מאמינים ולא אחרי לא מאמיני, בעצם. כי יש להם הרבה בוסר. לקרוא אותם. בפטרוס 5-8 כתוב על זה ששטן הוא עולה כמו אריה עם המילים שנגמר אחריה, הוא מנסה לאכול אותם, הוא מנסה להרוס אותם. עכשיו, מה קורה? אמרתם נכון, שאייל הוא רץ מאריה, והוא רץ חזק, הוא רץ, רץ מהר. הוא עייף, הוא מתעייף. זה מעייף אותו, <coughs> וכמובן כתוצאה הוא צמא, אוקיי? בגלל הריצה הוא צמא. ישוע אמר, כשהוא התפלל לאב, הוא אמר, אב, אני לא מתפלל שאתה תוציא אותם מהאולם הזה, את המאמינים שלו, הילדים שלו, מה הוא אמר? אני מתפלל שאתה תשמור אותם בתוך האולם הזה. למה? ככה הצמאה שלנו תגדל באלוהים. לא בזמן שהוא לוקף אותנו מכל הקשיים, אלא שהוא שומר אותנו בתוך כל הקשיים האלה. כי כשאתה רץ בתוך המלחמה, מהעולם הזה, אני לא אומר מעולם כמו אנשים, אנחנו צריכים להאוף את האנשים, אבל אני מדבר על מערכת של העולם הזה. כשאתה רץ מהמערכת של העולם הזה, כשאתה רץ מהבשר שלך, תאבד את העיניים, תאבד הגאווה, <געבה> כשאתה רץ מזה, ככה אתה שומר על העצמה שלך. ככה כל הזמן אתה צמא בשביל אלוהים. ובזמן שאתה מפסיק לרוץ, מה קורה? אתה מפסיק להרגיש את העצמה. כמו כל בן אדם, כמו כל חייו, לא משנה. העצמה שלך עוזב בזמן שאתה לא רץ כבר. שאתה כבר לאט לאט עולה. זה <דעת> הטענן. ואז למה אתה צומן? אין לך צמאן. אבל זה מאוד מסוכן. למה? כי אויב הוא מאוד קרוב. אם אייל לא צמא כבר, זאת אומרת הוא כבר לא רץ בכלל. ואם הוא לא רץ, יכול להיות, אכלו אותו כבר. אני מדבר פה תמונה גדולה, כן? לא... בטבע, איפה שיש אריה, כמובן, לא בטבע שאין אריה, ואז כמובן זה לא צמד. אנחנו מדברים שיש אריה קרוב על יד היד כל יום. האם שטן קרוב אלינו כל יום? ומנסה לתקוף אותנו? בטח. אנחנו בטבע, אה... וואילד נייצ'ר. בגיאוגרפיקה. איך אמרנו? פראי, פראי. פראי? פראי. אנחנו בתוך הטבע הזה. רוחני אבל. צריך כל הזמן לזכור את זה, לדעת. שאריה הוא שם. מה זאת אומרת? זאת אומרת כל הזמן אתה צריך אבל זה מחזר את הרגליים שלך, קודם כל, כמו שזה מחזק את הרגליים של אייל. יודוע שהרגליים של אייל, אחד מהרבה חיות כמעט הכי חזקים, בגלל ריצה. ישוע שאמר, אבל אל תוציא אותם מעולם, אבל תשמעו, הוא ידע מה הוא אמר. כי הוא יודע שככה הוא מחזק אותנו, את ההליכה שלנו, את הריצה שלנו. אבל אתה צריך לשאול את עצמך את השאלה, האם יש לך את הצבא הזאת בשביל אלוהים? כי אם אין, יכול להיות בטבע הזה הפסדת לרוץ מעולם הזה, נורא תחכויים, הפסדת לרוץ לאלוהים גם. ויכול להיות שאפילו אויב כבר אכל אותך. מה זאת אומרת? תפס אותך כבר, שם אותך בכלא, שם אותך בקוסם, שם אותך במקום איפה שאתה לא יכול לרוץ כבר ממנו, ואז אתה לא צמא, אתה כבר לא רוצה. בוא את עצמנו שאלה, כי לפעמים אנחנו חושבים, אני כבר לא צמא לאלוהים כי אני רצתי כל כך הרבה, ואני התאייפתי עם אלוהים. לא נכון. אם אתה לא תרוץ, ותהיה רגוע, אז הצמא שלך תעזור אותך ואתה לא תרגיש אתם זוכרים את דוד, כשהוא יצא למלחמות, כל הזמן הוא היה צמא, אלוהים. אבל מתי זה הפסיק? מתי הוא נפל בחטא? בזמן שהוא הפסיק ללכת למלחמות. ואתם זוכרים את הסיפור עם בת שבע, שהעם היה בחוץ, שהעם היה ביחד. משה יוחנן, היום הוא דיבר על זה, להיות ביחד ואז אנחנו נביא פרי שכולם היו ביחד במלחמה הוא היה בבית, נח, הכל רגוע, הוא לא במלחמה ואז הוא הולך ועובר ועוד פעם שם לב מי ששם, השיפה, מה הוא שם, תתחיל להתעניין, ואז בסוף הוא נופל. אבל במשך כמה זמן לא הייתה לו צמאה, עד שנביא בא ומוכיח אותו, הוא אפילו לא רגיש את זה. אתם רואים? מתי זה בא? שהוא הסיק להיות במלחמה. שהוא היה רגוע. אז חברים, גם אנחנו, זה מאוד חשוב לא להפסיק לעמוד נגד עולם. נגד בסל שלנו, כי ככה אתה כל הזמן צמא. כשאתה רץ אתה כל הזמן צמא לאלוהים. אתה רוצה לשתות, ואז אתה מרגיש את הצורך באלוהים. עכשיו, מאוד מעניין גם איך אייל שותה מים. הוא לא שותה מים, תקשיבו, הוא לא שותה מים עד שהוא בטוח במאה אחוז שהאוייל הוא לא קרוב. שהאוייל הוא לא במרחב שהיה לו לא יספיק לשתות. איך זה קשור לנו? כשאנחנו <coughs> באים לשתות מאלוהים, האם זה שבת או שלישים בדרשות? האויב שלך הוא קרוב אליך או לא? ואני עכשיו לא מדבר על אייב כמו, לא יודע. או שטן, המקשיבות שלנו, של השבוע, ההבל של העולם הזה, יכול להיות בראש שלך, וזה כמו אריה של יד אוייל יפריע אותך לשתות. איל הוא פשוט לא יכול לשתות רגוע, האם או איפה הוא קרוב, כי הוא יכול לאכול אותו. וגם אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו. יכול להיות אתה בגוף פה, אבל בראש שלך, הבעיות שיש לך, הן כבר יכלו אותך. אתה לא יכול לשתות נורמלי מדבר ה'. אז כדי כן לשתות, אתה גם צריך להיות בטוח כשאתה מתנתק מהעולם הזה. כשאנחנו באים בשבת, כשאנחנו באים לשתות מדבר אדוניים, אנחנו צריכים להיות בטוחים שהאויב, שזה מחשבות שלנו, שהאויב, שזה אפילו יכול להיות דבר לא רע, סתם לתכנן על השבוע הבא, תוכניות, כן? זה גם יכול להיות אויב שלא נותן לך לשתות נורמלי, לא נותן לך לקבל דבר אדוניים. כל הזמן מחשבות נופריות. אז חברים, זה גם אנחנו צריכים, בשביל זה יש שבת, לא שרציתי להגיד לך, שבת זה לשבת, מילה לשבת, שבת. שאתה יכול לשתות בנוח, אבל אתה בעצמך צריך להיות בטוח שהאויב שלך, שזה בראש, הוא מספיק רחוק ממך. כלומר, כל המחשבות, תתנתק מגן. תסגור, בשביל זה אנחנו סובלים את הטלפון, בשביל זה אנחנו מתנגדים. תהיה כמו אייל, תגידו את עצמך, ואל תיתן למקשיבות, לאריה, לאויב, להתקרב יותר מדי בזמן שאתה על יד המים, שאתה באמת תקבל ותמלא את ה... צנעה שלך. למה אנשים אחרי שבת חוזרים ומפרקים? הם... הצנעה יותר גדולה. הם לא שתו. איך? היית ליד מים, איך לא שתית? היה קרוב. האריה היה קרוב. המחשבות אכלו אותך, ואז אתה לא שמעת בכלל. שמעת, אבל לא, לא קיבלת שום דבר. זה כמו האד שמנסה לשתות, אבל שתי מטרים יש אריה. איך הוא ישתם? להתרחב. ולסיום, חברים, לסיום פשוט לסכם. הטילים הזה מאוד חזק בשבילך השני, כי קודם כל זה כמו נבואה, זה מדבר לחיים של מישהו בעתיד. דבר שני, אנחנו רואים ממה צמאה באה. איך יכול לשמור את זה? כשאנחנו לא במקום שלנו, אלוהים יודע מה הוא עושה, כי הוא רוצה להחזיר אותך למקום שלך. הוא רוצה שצמאה שלך תגדל, וזה יהיה כמו אישה שמוכנה ללב. אנחנו, דבר שני, צריכים לא לשכוח שבשביל אריה מאמין זה אחד מהמזון הכי טעים והכי... מסר בתוכו. הוא ירץ אחריך כל החיים שלך. אל תחשוב שמתי שזה יהיה טוב, זה יהיה נוח. זה לא האם יהיה נוח או לא, החיים שבאים. זו לא השאלה. השאלה שאתה צריך לשאול, האם אני אשמור על הצמאה שלי בשביל אלוהים. זה משנה את כל הכאל. כי אם יש לך צמא, אז מה זאת אומרת? אתה חי. אתה חי. כן זה קשה, כן אתה רץ. מכל העולם הזה בפיתויים, אבל אתה חי. זה לא עניין של נוחות. זה עניין של האם יש לך צמאה או לא. ובשביל זה אל תפסיקו ברוס. מהאויב לאלוהים. שווים מבריח אותם, אנחנו שהוא יעזור לנו להתרחק מעל מספיק, ושאנחנו מלא ראשינו. ולא ניתן לו סכי חולתם.